Знаете ли какво е това? Ромео още е малък и не знае, въпреки че обича много животните. Кой може да ми каже какво е това, Катрин? Овце. Разбира се, че са овце. Може би се зачуди, защото в средата има една черна овца. А пък обикновено всички знаем, че овцете са бели. Обичайно. Нашата история е за едно стадо, в което имала, имало една черна овца, която се казвала Шели. Тя наистина била различна от другите. Само тя била черна. И това понякога е натъжавало, защото се чувствала самотна и различна. Желала да направи нещо, с което да се чувства полезна и значима. Един ден покрай тяхната ферма минали бедна майка с нейното момче. «Мамо, мамо, виж каква черна овца!» – извикало момчето. «Ех, какво хубаво, пухкаво руно има! Само ако можеш и да ми купиш от нейната вълна и така да ми оплетеш един страхотен половер за зимата, ще бъде толкова топло и приятно!» Майката се натъжила и за съжаление казала на момчето, че те са толкова бедни, едвам свързват двата края и няма възможност да си купят вълна, за да му оплете по овер. Но знаете ли, деца, Шели чула тяхната приказка и веднага започнала да си мисли какво може да направи за тях. Дошло лятото, когато се стригат овцете и започнали да влизат в къщичката, където стригачите умело и сръчно правили това, съответно овцете оставили своята вълна там. Когато се събрали след това, всички попитали Шели, ти тази година имаше ли достатъчно вълна? О, приятели, разказава Шели, тази година имах три пъти повече вълна от нормалното. Много странно, но това е факт. ли веднага си спомнила за бедното семейство, което едва тока си плаща, а как ли би си купил вълна от нейната, за да си оплетат по -овер. Вечерта, когато всички спели, Шели прискочила оградата в най-низката й точка и се отправила към склада с вълната. Взела две от чувалчетата, които общо били три, и тръгнала, възможно най-тихо, към селото, за да ни я чуят нито кучетата, нито хората. Мислила си, дали ще мога да открия сега тези мили хора, които Нямат възможност да си купат от моята вълна, за да им я подаря. Много се зарадвала, когато видяла на прага на една къща бедната майка и момчето да стоят и да чистят грах. Оставила едното чувалче пред момчето, другото чувалче пред майката и погледнала доволно. А майката възкликнала, «Благодаря ти Боже, ти отново отговори на нашата молитва». Детето също било щастливо и казало, Исусе, ти наистина си велик баща, винаги отговаряш на нашите молитви. И заедно си спомнили стиха, който казва, А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според своето богатство в слава в Христа Исуса. Шелис се върнала обратно в стадото, и вече била много щастлива, дори най-щастлива. Тя разказала на своите приятели за чудната случка, която била преживяла. Те също много се зарадвали и всички решили заедно да правят само добрини. Така, момчето имало своята вълна и по-късно получил най страхотния топъл половер за зимата. Майката си оплела желетка, а собственика Стопанин на Шели имал също своя чувал, който да продаде и да изкара някой лев. Всички били доволни. Мили дичица, всички ние сме агънца на Исус. Някои са бели, някои са черни, някои лилави. Всички сме различни. Важното е да знаем, че нашия Бог ни обича безкрайно. Той иска да му служим от сърце, така както той е дошил на нашата земя и ни е потърсил и ни е избавил от греха. Защото, дечица, чували ли сте историята за заблудената овца, която се е загубила в нощта? Чували ли сте я? Разбира се, ние много често се губим и тогава има нужда някой да ни намери, да ни вземе на своите рамене и да ни носи с тези прекрасни агънца, които видяхме тук. Някои от нас, родителите, може да си имаме проблеми след това. Децата не искат такива домашни любимци. Спомням си моите детски години, когато съм искал и моите баба и дядо са имали. Как с радост сме си играли с тях. И сме пробвали даже вивян да ги подстригваме. Понякога успявахме, понякога трябваше да им лекуваме раните, но... Искам да ви запитам, някой от вас скоро започва ли работа? Бил ли е назначен на работа? Някъде? Има. Добре, радвам се. Не си мислете, че ще ви предложа някаква друга оферта или по-добра оферта. Какво всъщност представлява длъжностната характеристика? Защото обикновено, когато човек започва работа, когато е търсил и е намерил такава, се дава една длъжността характеристика. Какво представлява тя? Кой ще ми помогне? Моля? За задълженията и отговорностите, които работодател има към мен, който желая да започна на това работно място. Тоест, в какво ще се изразява моята работа и на какви условия трябва аз да отговарям. Разбира се, аз мога или да, да ги приема да се съглася с тях или да си кажа ами не, проверявам на следващото работно място. А, ние идваме на църква, посещаваме я, участваме в богослуженията, говорим за, а, за нея, колко е хубава и всички такива неща на хората около нас. Силме за нещо нормално, смик, свикнали сме с нея. Понякога самите ние се опитваме да поставяме условия, критерии, на които хората идващи тук да се съобразява с тези условия. Може би за нас църквата е нещо, с което до толкова много сме свикнали, че, че ние наричаме нашата църква. Нали? И това не само го казваме, но и го чувстваме по този начин. Аз обаче си задам един въпрос. Чия е църквата? Може би всички ще ми отговорите, защото и в Евангелието на Матей 16 глава самия Исус Христос дава отговор на този въпрос, който току-що зададах. Евангелието на Матей 16 глава 18 стих. Той говори с Петър и му казва, Пак аз ти казвам, че ти си Петър и на тази канара или на тази скала ще съградя моята църква. И портите на Ада няма да и наделеят. Моята църква, църквата на Исус. Дали понякога не забравям тази важна истина, че това е църквата на Исус. Да, аз може да съм част от нея, да аз мога много да я обичам, да мога да казвам, че тя е моята църква, но реално това е църквата на Исус Христос. Божията църква. Дали понякога не започвам да се държа като а, собственик на църквата, като господар на църквата, и по този начин, в определени моменти, да измествам Бог от Неговото място, опитвайки се да контролирам, опитвайки се да променям църквата. И понякога това дори става много самоволно, без изобщо да се усетим. Разбира се, църквата има своята основа в Исус Христос и е нормално тя, Неговата църква, да прилича на Него. Апостол Ян в първото свое послание 4 глава 17 стих казва, както е той, Исус Христос, така сме и ние в този свят. Тоест, както беше Исус Христос, така би трябвало да бъде и неговата църква в този свят днес. Как? Как да бъде? Разбира се, Йоан говори в контекста на това, че Бог е любов, че Той е толкова много обича света. И както Той е живял в този свят, така трябва да бъдем и ние, казва апостола. Какво означава това? Как, как Исус Христос си представя своята църква? Как би изглеждала Божията църква от Неговия поглед? Може би голяма постройка или по-малка постройка, пишно здание или много семпло и обикновено такова. Може би с един огромен кръст отгоре, светещ или не светещ или без никакъв такъв кръст. Може би църква, в която богослуженията са от сутрин до вечер без никаква почивка или може би само веднъж седмично имаме богослужения. Време в което или място, с което човек се съобразява с определени норми, изисквания или няма никакви такива задръжки и ограничения. И списъка можем да го продължим. Списъка, нашия списък на визията ни за църква. Но какво всъщност за Исус Христос представлява църквата и как той, той си я представя? Защото когато знам, че това е Неговата църква, би било редно да се съобразя с характеристиките, които Той дава за Своята църква. Да се съобразя с картината, която Той рисува за Неговата църква, а не с моята визия за Неговата църква. И когато бъда част от Неговата църква, тогава е нормално, аз да се съглася с неговите условия за неговата църква. В Евангелието на Йоанн 17 глава ние откриваме няколко неща, за които Исус Христос се моли. Това са неща, които той иска неговата църква да има, да притежава, да живее с тях. Това са няколко характеристики, които Исус Христос, чрез които той обрисува своята църква, такава каквато той иска тя да бъде, тя да изглежда, тя да съществува на тази земя. И разбира се, това са само част от нещата, характеризиращи Божията църква. Но днес ще се спрем на тази глава, от която ще си припълним или ще открием Божиите характеристики за Неговата църква. В Евангелието на Йоанн 17 глава, преди това ако ви попитам как би трябвало да изглежда Божията църква от Неговите очи, Какви неща или как би трябвало да изглежда? Какво би трябвало да я характеризира Неговата църква? Църквата на Исус. Славна? Добре. Друго? Божия характер да проявява? Друго? Безгрях? Друго? Аганцата? Добре. Стълб подпорка Стъл под на истината, добре. Послушание. Затова ви казах, че днес ще се спрем само на някои от характеристиките, които, които сам Исус Христос дава. Защото е хубаво наистина, когато казвам, това е моята църква или аз съм част от Христовата църква честичко да поглеждам към описанието на неговата църква, как той я вижда и всъщност в неговите очи какво представлява неговата църква, за да се сверя часовника, дали, дали наистина съм в синхрон с неговата визия за неговата църква. В Евангелието на Йоан 17 глава 13 стих четем следните думи. Исус се моли на Своя Отец и казва, сега идвам при теб, но докато съм още на света, казвам това, за да имат моята радост пълна в себе си. За да имат моята радост пълна в себе си. Една от характеристиките, които Исус Христос дава за Своята църква е, че е една радостна църква. Място, общество, група от хора, които имат неговата радост. Не знам дали сте чували изказвания, че вярващите хора не трябва да бъдат радостни, не трябва да бъдат щастливи, не трябва да бъдат жизнерадостни. А напротив, дори разговарях с един човек, който ми каза, ако ние вярваме истински в Бог, ние ще бъдем много сериозни хора, умислени и никога през живота си няма да се смеем, няма да се усмихваме за абсолютно нищо. Виждаме обаче, че една от характеристиките според самия Исус Христос, за Неговата църква, е именно радостта. Радостта. Чували сте историята за едно момче, което се прибирало от църква и виждайки едно магарено обяд с наведена глава, си казало, ех, май той е християнин като мен. Защото за него радостта била нещо чуждо. Да отиваш на църква, да се покланяш на Бог, Означава да бъдеш винаги умислен, винаги с наведена глава. Покланяш се там, но радостта някакси да липсва от живота ти. Ако изследваме подробно и задълбочено състоянието на, на раната църква, а, ние ще се удивим и сме се удивлявали и продължаваме да го правим, че радостта е много характерна за тях, за апостолите в ранната църква. Това е било нещо, което е съпъствало живота им постоянно дори когато са били в затвора. Ние ги виждаме да хвалят и да славят Бога чрез песни и химни. Хара, радост, веселие, щастие. Още повече, освен като качество, което трябва да притежава човек, ние откриваме тази думичка, хара или радост, веселие, щастие, дори да се използва и в ежедневните разговори на хората като знак за поздрав. По този начин те и са се поздравявали. И в книгата Диания на апостолите, 23 глава, 26 стих, четем От Клавдия Лисия до негово превъзходителство управителя Феликс, поздрав. Думичката поздрав е същата, която Исус Христос използва в своята молитва. Радост, Хара щастие, веселие. В 15 глава на Евангелието на Йоан 11 стих, Исус Христос казва, вашата радост да стане, спомняте ли си каква, да стане пълна. Вашата радост, като че ли не е достатъчно само да се радвате, да имате това качество в себе си, но да стане пълна. Апостол Павел, пишейки към филипяните, спомняте си от затвора им казва, радвайте се всякога в Господа, пак ще кажа, радвайте се. Евангелието на Матеи, 5 глава, 12 стих, едно от блаженствата, които разглеждахме наскоро. Спомняте ли си, какво ни казваше? Радвайте се и веселете се. Апостол Павел отново в посланието към римляните този път, 12 глава, 12 стих, пише Радвайте се в надеждата. Питам се, дали църквата ни днес е изпълнена с тази радост? Имаме ли тази радост днес? Или по-скоро въпроса би било пореден, изпълнен ли съм аз с тази радост? Защото църквата може да е изпълнена с тази радост, но, но тя да не е в живота ми, тя да отсъства по някакъв начин от мен. Но не радост, но не радост, която се изразява в едно... Може би при повдигнато настроение, не радост, която се проявява еуфорично, не само една чувствена радост, емоционална радост, а радостта на Исус Христос. Защото Той се молеше да имат чия радост? Да имат моята радост, Христовата радост, Исусовата радост, не коя и е да е радост. Ако обърнем страниците на Свещеното Писание в Стария завет в книгата Псалми и там 51 Псалм, 12 стих, ще си припомним думите на Давид и неговата молитва, който се моли, казвайки Върни ми радостта, ли си, радостта на спасението си. За каква радост говори Исус Христос? Могат ли вярващите хора да имат тази радост? В тези тежки времена, в които живеем, с толкова много проблеми, с които се сблъскваме постоянно, как се проявява тази радост, кои са нещата, за които днес ние се радваме и дали това е радостта, за която Исус Христос моли Своя Отец да характеризира Неговата Църква. Ще си отговорим на всички тези въпроси в следващите наши срещи, защото реших днес да споменем накратко характеристиките, които Бог дава в тази глава, Евангелието на Йоан 17 глава за своята църква, а след това подробно да се спираме на всяка една от тях в следващите ни срещи. Радост. За следващото нещо четем Евангелието на Йоан 17 глава 14 до 16 стихове. Аз им предадох Твоето Слово и светът ги намрази, защото те не са от света, както и аз не съм от него. Не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукавия. Те не са от света, както и аз не съм от света. И първата част на 17 стих, освети ги чрез истината. Коя може да е тази характеристика или нещото, което ще описва Божията църква, Христовата църква от тези прочетени стихове. Моля? Имам нужда от помощ. Не са от света. добре, Какво означава това? Имаме думичка, която много ясно заявяваме. Това означава да бъдем... Когато не сме от света, сме отделени от света. А отделени сме, и използваме думата, свят, святост, отделен предназначен за нещо по-специално. Разбира се, църквата е един отделен поставен на страна свят народ. Тя съществува, защото, защото е извикана в съществуване от самия Бог. И ако отворим първото послание на апостол Петър, втора глава, девети стих ние четем, обаче вие сте избран род, царско свещенство, свят народ... Людей, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на този, който ви призова от тъмнината в своята чудесна светлина. Вярващите хора, Христовата църква, ни казва Свещеното писание, е призована директно от него, за да съществува на тази земя. А защото тя има нещо специално, което я отличава от другите. И тя е специално призована в, в този свят. И всеки желаеш да се срещне с Бог, е призован към святост, защото апостола в а, посланието към евреите и там 12 -та глава, 14 стих, ни казва следното. Търсете мир със всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа. А ние искаме да го видим. А ние искаме да живеем с Него. Искаме цяла вечност да бъдем заедно. Търсете онова осъщение, без което никой няма да види Господа. Какво обаче да разбираме под думата святост? Някои вярващи хора смятат, че това означава само да се съобразяваш с определени норми, с определени принципи. Павел обаче предупреждава за една опасност. И той разглежда святостта и праведността и ги свързва, защото те наистина имат много, много здрава връзка помежду си. И в посланието към римляните, 10 глава, той казва следното нещо, 2 и 30 стихове. Защото свидетелствам за тях, че те имат ревност за Бога, само че не е според пълното знание. Понеже ако не знаят правдата, която е от Бога и искат да поставят своята те не се покориха на правдата от Бога. Откриваме човешката и божествената правда като нещо съвсем противоположно, нещо към което понякога човек може да се стреми да се представи праведен пред Бога, да бъде отделен от този свят, от греха, от злото, от нечестието и същото време се окаже, че, че това не е Божията святост, Божията праведност, която той иска Неговата църква да притежава. Какво означава да бъдеш свят? Да си достигнал определено ниво на познание, на, на израстване. Да, ако погледнем, ако погледнем а, примерно, хората, които учат чужи езици или квалификацията, която се постига на работното ни място, виждаме как има определени нива, които човек, преминавайки през тях, израства, израства, израства, докато може би стигне до върха на пирамирата, до върха на иерархията. Но да бъдеш свят означава нещо съвсем различно. Библията ни казва, че святите хора, това са онези, които са призовани, които са отделени, които са поканени, които са повикани за една специална служба в този свят. Същото евангелие на Павел към римляните, първа глава, 7 стих, четем до всички в Рим, които са възлюбени от Бога, призвани да бъдат светии. Първата част на стиха. Всички възлюбени от Бога, които са призвани, какви да бъдат? Да бъдат светии. Призвани да бъдат такива. Святи хора са онези, които, които от своя страна са отговорили на този призив, на тази покана. А, добре, ако святостта, освещението означава само да сме отговорили на този призив, защото ние виждаме. Бог призувава тези хора да бъдат свети. Добре, и те са се отзовали на Неговия повик, на Неговата покана. Бог ни призувава и нас. И ние сме казали, да Господи, добре, ще бъдем такива. А защо? защо Исус Христос се молеше за своите последователи да бъдат отделени от този свят? Да бъдат святи хори, въпреки че те бяха откликнали на неговия призив. Те бяха приели неговата покана да се отделят и да не вършат грехове. Какво има предвид с това Исус Христос? Може би, не винаги успяваме да живеем един живот, чрез който показваме, че сме отделени, че сме поканени, че сме святи хора. Как обаче се води такъв живот? Лесно, трудно, в какво се изразява Живота на един свят, на един отделен човек. Отново ще си дадем отговори на тези въпроси в следващите наши срещи. Радост, святост, за какво друго Исус Христос се моли? Нещо, което ще характеризира Неговата църква. Иоанн 17 глава, 17 стих, Прочетохме преди малко първата част, сега целия ще го прочетем. Освети ги чрез истината, Твоето Слово е истина. Къде за първ път откриваме истината? Четейки Свещеното Писание. Моля? Битие 3.15 чух, аз се откривам много по-рано, още в първия стих. Битие 3 глава, първи стих. А змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог беше създал. И тя каза на жената... Истина ли, каза Бог и продължи дискусията между дявола и а, Ева. А, истина ли, каза Бог. Що, що е истина всъщност? Какво представлява истината? Това е един въпрос, а, може, би, може би не е толкова лесен и елементарен. Това беше въпрос, а, който беше зададен от Пилат. В Евангелието на, на Йоан прощавате, 18 глава. 38 стих четем. Пилат му каза, когато беше в разговор с Исус Христос, го попита, казвайки, що е истина. И като каза това, пак излезе при юдеите и каза им, аз не намирам никаква вина в него. Разбира се, това беше въпрос продиктуван от контекста или от думите на Исус Христос, който в предишния текст казва, аз за това се родих и за това дойдох на света, да свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша моя глас. Що е истина? Какво представлява тя? Чрез Словото Си Бог не се разкрива. Чрез Словото Си ние виждаме, че Той иска и да ни отдели от този свят, иска да ни освети, иска да ни направи един специален народ. Чрез същото Слово Бог не говори за истината. Но, що е истина? И какво света днес приема за истина? Защото, като че ли е малко трудно да се определи, да се каже, защото всеки, всеки може би има своето обяснение за истина, за право, за честност, за добро, за хубаво. Исус казва, че Неговите последователи ще следват Неговата истина, разкрита в писаното откровение, в писаното слово. Приемайки тази истина, християните... И каза, текста ще слушат, ще слушат неговия глас. В книгата Псалми откриваме нещо много важно, свързано с истината. В 145-ти Псалм и там 18 стих, ние четем: Господ е близо при всички, които го призовават. При абсолютно всички ли? Дали това е толкова близо и до мен? Стиха продължава и казва при всички, които с истина го призовават. Има едно пояснение. Господ е много близо при всички, които викат към него, които се обръщат към него, но като че ли а, у нези, които го чуват, са хората, които го призовават с истина. Като допълнение, 119 Псалом, 119 Псалон и там 30 стих. Пътят на истината избрах, твоите съдби поставих пред себе си. За да притежавам това качество, аз трябва да го избера. То е нещо, което ще характеризира църквата, но то е и нещо, което аз трябва да го избера или да го отхвърля. Евангелието на Ян 8 глава четем, ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. От какво или от кого? Ще се отговорим отново в следващите наши срещи. Но Исус Христос характеризира Своята църква и чрез истината. Радост, святост, истина, кое може да е другото, за което Исус Христос се моли на Своя Отец, да е нещото, което Неговата църква да го отразява да го преживява, да го има в себе си. Отново се връщаме на Евангелието на Йоанн, 17 глава, стих 18. Както ти прати мен в света, така и аз пратих тях в света. Кое е това нещо? Както ти прати мен в света, така и аз пратих тях в света. Ами, това е мисията. Мисията, мисионирането. Характеристиките до сега, които разгледахме, радост, святост, истина, ако се замислим и ги разгледаме по-обстойно, ще видим, че те като че ли са неща, които са за нас, които освен, че ни характеризират, те ни ползват и самите нас. Те са ориентирани за църквата. Но, но виждаме сега Исус Христос да се моли, Неговите последователи, да бъдат ориентирани и в този свят, в който живеят. Защо? А защото Той им поставя нещо, което те да извършат, нещо, което да, да направят. Ако си припомним текста от Дяния на Апостолите, първа глава, днес ви затрупвам с много текстове. Дяния на Апостолите, първа глава, 8 стих, където Исус Христос, обръщайки се към Своите ученици им казва, «Ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух и ще бъдете свидетели за Мене». Както в Ерусалим, така и в цяла Иудея, и Самария и до края на земята. Каква е поръчката или защо всъщност Исус ги е събрал тези ученици? Те трябва да направят нещо. Те трябва да мисионират този свят. Не само Ерусалим, не само евреите. Абсолютно всеки един човек по лицето на земята. Интересно е как има хора, дори християни, които отхвърлят света в който живеем не искат да имат нищо общо с него и интересното е, че човек дори може от раждането да, до, до самата си смърт да прекара живота си в, в една религиозна общност, без да има никакъв допер с този в кавички грешен свят, в който се раждаме. Как? Раждам се в християнско семейство, израствам в такова, завършвам християнско учебно заведение, дори висше образование, след това започвам и работя в християнска фирма и когато умра, бивам и погребам в християнско гробище. И а, аз не съм имал нищо общо с този грешен свят. Идеята обаче на Исус Христос е малко по-различна. Той не ни казва и не ни съветва никъде да живеем в такива кибуци или места, групи, селища, в които а, нямаме нищо общо с а, невярващите хора. А той ни казва, че ние трябва да бъдем едни негови мисионери. Той ни поставя в този свят. И четейки книгите на Елан Уайт, Евангелизъм, ние оставаме със същото това впечатление, че Исус ни поставя в този свят, за да мисионираме. С една определена задача. Спомняте ли си, защо Исус Христос изпращаше учениците? в този свят. Кои бяха а, двете основни цели, поради които той ги изпращаше в този свят. Още докато беше с тях, откриваме поне две такива а, изпращания с някаква специална задача. Евангелието на Матей, Евангелието на Лука. Защо Исус Христос изпращаше своите ученици? Каква беше целта? Спомняте ли си? Имам нужда от помощ. Обади се на приятел. Моля? Моля? Това е, да. В а, последния момент преди той да се раздели с тях. Да лекуват болни, добре. Това е едното. Айде ще ви кажа и главата. Матей 10 глава И стиховете, седми и осми. Тук откриваме двете основни неща, или двете цели, с които, които учениците на Исус Христос трябваше да постигнат, отивайки а, в, в този свят. И като отивате, проповядвайте, казвайки, Небесното царство наближи, болни изцелявайте, мъртви възкресявайте, прокажени очиствайте, бесове изгонвайте, даром сте приели, даром давайте. Двете основни неща, проповядване и помагане в физическите болки, нужди, страдания на хората. Какво точно трябваше да проповядват и как трябваше да лекуват, отново ще разгледаме следващите ни пъти, защото си мисля, че понякога се оказва, че можем да бъркаме и тук, въпреки че имаме доброто желание за мисия. Понякога не знаем какво или как да мисионираме, не знаем какво или как да лекуваме, Понякога прилагаме какви ли не дори опасни неща и методи, не помагайки на хората, вършики точно обратното. Радост, святост, истина, мисия. Следващо нещо, за което Исус Христос се моли. Йоан 17 глава, 21 до 23 стихове. Да бъдат всички едно Както ти, отче си в мен и аз в тебе, така и те да бъдат в нас, за да повярва света, че ти си ме пратил. И славата, която ти ми даде, аз я дадох на тях, за да бъдат едно, както и ние сме едно. Аз в тях и ти в мене, за да бъдат съвършени в единство. За да познай света, че ти си ме пратил и си възлюбил тях, както си възлюбил и мене. С какво друго трябва да се характеризира Исусовата църква? Единство. В какво се а, изявява или как се проявява това единство? Какво означава Божията църква, Христовата църква, да бъде единна? Исус Христос говори само за едно организационно единство ли? Хора са брани някъде, има някакъв ред, някакви правила. Поглеждайки към раната църква, ние откриваме, че в самото начало много бързо се прибавят голям брой хора към тях. По 2 по хиляди човека на ден се прибавят към църквата. И това изправя църквата пред доста трудности и проблеми. Откриваме в книгата Диане на апостолите, как ръководителите се събират, за да намерят решение с тези проблеми, с създалите се проблеми. Откриваме как те започват да създават някаква структура, някаква организация, която да им помогне с правенето на всичките тези проблеми. С течение на годините, по времето на Константин Велики, църквата започва да се централизира малко по малко, и в средновековието, ако погледнем в Европа, като че ли има един общ църковен корпус, който, който всъщност се ръководи от един единствен човек, папската институция, като такъв централен корпус. Аз си задам обаче въпроса, дали тогава е съществувало едно дълбоко единство на вярата. Единство между всички християни. Дали вяращите са били привличани към вярата и дали се изповядвали Исус Христос като техен Господ, като техен Спасител Четейки в една от книгите на Чарлс Спърджан, Обединение в Христос, той казва следното нещо. Образованите хора станаха невярващи и най-трудното нещо беше да намериш един интелигентен човек да бъде истински християнин. Точно в това време, когато, като че ли църквата се е централизирала, като че ли има голямо единство, тя се ръководи от един единствен човек и тогава би трябва да има проспоритет, Чарлс Пържан казва, че като че ли вярващите хора бяха много малко. За какво единство може да се говори тогава, когато хората, които вярват и приемат Исус Христос, са толкова малко. Разбира се, Исус Христос не се молеше последователите Му да изглеждат еднакво, защото не в това се състоеше единството на църквата според Него. Виждаме апостолите, които нямаха едни и същи униформи, или, може би, прически, защото всички бяха уникални, всички бяха различни, всеки имаше своята идентичност. За какво единство тогава се моли Исус Христос? Единство, което да съществува в Неговата църква. В църквата на Исус Христос, може би, трябва да има едно духовно единство, което, което предполага една основна посока, една обща ориентация, еднакви желания, Еднаква воля така, така както беше и е Триединството. Защото, четейки думите на Апостол Павел към вярващите в Коринт, първото послание е към Коринтините, 12 глава, 4-6 стихове, ние намираме следните неща. Дарбите са различни, но духът е същия. Службите са различни, но духът и Господ е същия. Различни са и действията, но Бог е същия, който върши всичко във всичките човеци. Откриваме различни дарби, различни способности, различни служения, различни действия и в същото време всичко това е ръководено и подкрепено от един Бог, от един Дух. И се мисли, че когато, когато ние наистина бъдем водени от Неговия Дух, тогава няма как да не съществува и това единство. Но отново ще си поговорим по-подробно какво представлява и как се постига, как се поддържа това единство в следващите наши срещи. Радост, святост, истина, мисия, единство. Какво друго може да характеризира църквата на Исус? Нещото, което тя да изразява в себе си и в този свят. Евангелието на Йоанн отново се връщаме 17 глава, това е последния стих, 26 стих от тази глава. И, и явих им Твоето име, и ще явя та любовта, с която си ме възлюбил да бъде в тях и аз в тях. Любовта. Нещо, което ни е много познато, нали? Нещо, което е нормално същество, не само в църквата, по принцип, във всеки един от нас хората, Uh, интересно е, че като чили е любовта е една от най-важните характеристики на църквата. Ако се обърнем към апостол Павел, пишейки на вярващите в Коринт, 1 Коринтини 13, глава 13 стих, главата позната ни като глава на вярата, той казва, остават тези трите вяра, надежда и любов, но най-голяма от тях е любовта. Завършвайки своята молитва, Исус Христос като чили отново акцентира върху любовта. А защо ли? Може би не напразно, защото тук може да открием и новата заповед, в кавички новата заповед, която той дари на своите ученици. Същото е евангелия на Йоанн, 13 глава, 34 до 35 стихове. Нова заповед ви давам да се обичате един друг. Както аз ви възлюбих, така и вие да се любите един друг от това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Любовта. Как се постига? Какво представлява да проявявам любов? И как тя наистина може да бъде една много силна характеристика на Исусовата църква? Ако си а, припомним предишните характеристики, които прочетохме преди малко, ще открием, че без любовта те не биха били пълни. Не биха били истински. Защо? Ами защото ако отделим любовта от радостта, бихме имали само един хидонизъм. Бихме се радвали на времените на плътски удоволствия и ще се наслаждаваме в тях. Ако отделим любовта от святостта, тогава, може би, ще получим една наша правда, която ние изработваме, Наша святост, чрез която искаме да се препоръчаме пред хората така, както и фарисеите по времето на Исус Христос Правиха много неща, за да се докажат пред Бог и в същото време Той ги опрекна в това. Ако отделим любовта от истината, тогава пък може би ще имаме едно правилно учение, но то ще бъде доста горчило и не знам колко и от нас бихме желали да го вкусим. Ако отделим любовта от мисията, тогава може би ще получим един империализъм или... Колониализъм, облечен в църковни одежди. Един на върха, който управлява и ръководи всички останали. Ако отделим любовта от единството, може да получим и да се стигне дори до, до деспотизъм. А, защото такъв се наблюдава в определени църкви. Деспотизъм се наблюдава в църкви, а, организирани с иерархична структура, където точно един човек взема всички решения, останалите хора са без право на глас. Какво да кажем в заключение? Църквата на Исус. Църквата на Исус Христос. Когато а, обичам Бог, а, това ме кара да бъда радостен. Радостен за това, което Той е направил за мен. А, когато обичам Исус Христос, аз ще купнея да бъда свят, да бъда отделен, защото знам, че един ден... Ще го видя такъв какъвто е и ще бъда с него. Когато обичам Божието Слово, това наистина ще ме води към истина. И аз ще купнея да го изучавам, да го прилагам, да го практикувам в моят живот, за да бъда в синхрон с Неговата истина. Когато обичам хората от този свят, то ще бъде съвсем естествено и нормално, да им прогласявам тази блага вест за спасението, което Бог ни предлага и да облегчавам с каквото могат техните физически нужди. Когато обичам християните, това няма как да не ме накара да живея в единство с тях. Тогава, когато ние сме всички водени от един и същи дух, от Божия дух. И може би любовта е Божието откровение, което Той разкрива пред нас, Иан 3 глава 16 стих си спомняте тези знаменателни думи. Бог толкова злюбя света, че даде Своя Син за да нито не един, който вярва в Него, но да има вечен живот. А, никога не е имало и няма да има по-голяма демонстрация на Божията любов точно от тази, там на Голгота, там на Кръста. Защото тук а, ние откриваме естеството на Бог такова каквото е и научаваме, че Останалите неща имат смисъл благодарение на Неговата безгранична любов. Без нея всичко останало в този свят губи смисъл. Радост, святост, истина, мисия, единство, любов. Исус Христос се моли те да са част от Неговата църква. Или по-скоро хората, които са част от Неговата църква да преживяват. Тези характеристики да ги имат живота си и това да ги кара да бъдат най-радостните, най-щастливите, най-приветливите хора в този свят. Завършвам размишленията ни за днес с думите на Апостол Павел към Ефесяните. И там, втора глава, 19-22 до стихове, той обрисува, че ние всички. Трябва да се съграждаме, че всички сме части един от друг и нещо изграждаме. В 22 стих казва в който храм се вграждате и вие заедно в духа за Божие обиталище. Който се вграждате за Божие обиталище. Нека до следващите пъти, когато ще разгледаме по-подробно тези характеристики на Христовата църква. Живеем отново с тази идея, че тя наистина е Божията църква, не е моята, не е твоята, не е нашата. А че ние сме части от Неговата църква и като такива да се стремим да отговаряме на Неговите изисквания за Неговата църква. Амин.